Csak nem éjfére járt, mire minden rabszolgát visszatereltek az aréna alatti kazamatákba. Admirálisból, korbácsos felügyelőből, evezőhúzó gájárabból mindenki egy csapásra visszavedett, névtelen halára ítélték. Kisvártatva, hagymázas államban fetrendve várták a hajnalt, számukra feltehetően az utolsót. Miközben beterelték őket szállásukra,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 a kavarodást, a vért és a lángokat megtisztította elméjét, s jó leső, jeges nyugalom áradt szét testében, felettetve a kimerültség és a sebe okozta egyre erősödő fájdalmat is. Lassan felemelte fejét, és körbekémlelt a félhomályos bűzlő sziklauduban. A rabszolgák egymáshoz préselődve hevertek mindenfelé.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 Eltűnt a csatorna járat fekete árnyékában. A savó szemű mindvégig figyelte.